Zeigarren unitatea, a, betiko dendetan, bi. Egunon, azkena, mesedez? Ni, ni naiz azkena. Ondo da. Kaixo martina, zer nahi duzu? Bi kilo sagar nahi ditut. Nolakoak nahi dituzu Goldenak nahi ditut. Oso ondo, besterik nahi duzu? Bai, bi kilo laranja eta dozena bat kiwi. Besterik? Ez, besterik ez. Zen bada? Zazpi euro eta berrogei zentimo. Tori, eskerrik asko. Biar arte?